A második sorozat A 2015. május 23-a és június 6-a között készült felvételek. Az expedíciónak két héttel később szombaton neki. Csodálkoztam is, hogy közben senki sem mondta le ezt az őrültséget. Amikor a zsolnai találkozón megállapodtunk, hogy a részleteket majd később megbeszéljük, csak nem biztosra vettem, hogy úgy sem lesz az egészből semmi. De lett. Alig két napról később írt Andrei, hogy elvisz minket kocsival a tribecshez. Vágbeszterc, lakom, az csak egy ugrás, felveszlek benneteket, és megyünk együtt. Olvastam rövid, lelkes mondatait. Meglepet, hogy van kocsija. Sőt, egy kicsit dühített is. Ez a kis pöcs autóval forikázik, én meg, aki csak röhögtem rajta, max. egy pedálos gokarttal menőzhetek, ahogy ritmusz a rapper megénekelte volt. Mia is makacsú ragaszkodott a tervez. Világos volt, hogy bele akarja verni az orromat a tulajdonpiszkomba, mint egy engedetlen kölyök kutyáit. Galant kellett? Fura fazonokkal? -e? Itt van. Végül Dávid is ráállt a dologra, mégpedig azzal az indokkal, hogy saját szemével akarja látni, amint nem jutunk semmire. Meg azt, hogy a helyiek a homlokukat kopogtatják, ha a rejtélyes eltűrések felől kérdezősködünk. A sorok között megéreztem, hogy Andrei érvelése és piszkálódása mégiscsak bántotta egy kicsit. Nem volt olyan kemény a tag, ami ennek mutatta magát. Bizonyítania kellett az igazát, ki akarta élvezni, ahogy logóval elhúzunk a tribe csaló. Komolyabb tervünk nem volt, csak annyi, hogy reggel elindulunk, csitáron találkozunk, aztán körülnézünk néhány olyan helyen, aminek köze van, vagy lehet az eltűnésekhez. És ha úgy adódik, váltunk pár szót a helyekkel. Ez volt minden, semmi konkrét, semmi nagyra törő cél. Ártatlan szórakozás. De arra alkalmas lehet, hogy érdekes anyagot gyűjtsek a blogomhoz. Volt már ugyanegy felvételem, de egyenlőre semmit sem publikáltam, hogy ne akasszam ki Dávidot és Andrejt. Mindketten a tribecs megszállottai voltak, és ez nekem tökéletesen megfelelt. Nem mintha engem nem izgatott volna, hogy van-e rejté vagy nincs, de közel sem voltam annyira oda, mint ők. Én elsősorban egy autentikus anyagot akartam szerezni egy komolyabb durraláshoz a blogon. Talán éppen azért mesélem el neked a történteket, mert továbbra is késztetést érzek az anyag közzétételére, csak már nem a blogon. Hogy ez miért úgy végezte, ahogy? Majd világos lesz, ha a sztori végére érek. Szóval, novemberi szombat reggel van, mi szedjük magunkat, és hétkor már a nagykerútnál várjuk a kis pöcsöd a kocsijával. Elég hideg volt már, viszont esni nem esett még csak nem is szitált. Épp ellenkezőleg, az utóbbi napokban még az erőtlen nap is elő, -elő a felhők közül. Le sem vettem a szemem az útról, néztem, mikor tűnik falandrej. Egy kis fiatban tudtam volna elképzelni, vagy egy hyundai -ban. Mi másra telne egy ilyen lúzernek, de ezzel együtt is baszta a csőrömet, hogy neki kocsija van, nekem meg itt kell várakoznom, meg a nagyságos úr nem méltóztatik értünk jönni. Ráadásul mindezt mi a jelenlétében, aki oda volt a gyönyörűségtől, hogy milyen alaposan megleckésztett. Kalandos expedíció a tribecsbe kiváló társaságban csupa kellemes emberrel. Pompás időtöltésnek ígérkezik. Egyszer csak lefékez mellettünk egy vörösen csillogós Koda szuperb, és a volán mögül Andrei integet tegyérmebászul mosolja. Azt hittem, helyben ne petézek. Azt a kurva! Egy szuperb! Csak hápogni tudtam, Elnézés a trágásságért, de most is 200 a púlzusom, ha erre gondolok. Hogy lehet ennek a csicskának egy luxus kocsia? Még ha csak csemárka is. Teljesen nedermedtem. El is sápadhattam a döbbenettől. Úgy belén fagyott a szó, hogy még egy epés megjegyzése se Mi a sem szólt, visszanyert minden szarkasztikus megjegyzést, érezte, hogy ez most nem volna helyén való. Ettől pedig még megalázottabbnak és tehetetlennek éreztem magam. Nem elég, hogy nincs kocsim még ez a koronbeli kis pöcs ilyen autóval parádézik, hanem ettől a szembeötlő kontrasztól még Mia is visszafogja magát. És úgy bánik velem, mint egy kisgyerekkel, aki jaj, az Istenért csak el ne sírja magát. Szóval odabaszott a dolog rendesen, de mit lehetett tenni? Berakottunk a csomagtartóba és beültünk hátra. Andrea visszapillantón keresztül fixírozott. Lelkes elszántság sugárzott szeméből. Magamhoz vontam mia és megcsókoltam, nem mint ezzel a Penész Púrdéval akarnék versenyezni. Ilyen nem süllyedek, de csak le kellett egy kicsit földelnem. Májárkodhatsz a kocsiddal, akkor is nekem van jó nőm, nem neked. Hiába a csili vili szuperb, az anyósüdés üres. És az is marad. – Alig várom már – szólt Andrej, amikor visszasorolta a forgalomba. – Azt látom, vakantottam vissza. Aztán a legszívesebben némán ültem volna végig az utat. Egyszerűen úgy éreztem, Ennyi gyötrelmet a legszenzációsabb bloganyag sem ér meg. Az az idióta azonban nem nyugat felé indult a városban, pedig ha ott felhajt a pályára, akkor kényelmesen és gyorsan eljutunk, csak nem a célig. Elhelyett délnek fordult a bekötőre. Nem a pályán megyünk Vágbeszterce felé, próbálkoztam. Dehogy, fürdő, meg Privigyén át lecsorgunk Aranyos Marótig. De a pályán gyorsabb lenne, csak hogy úgy 61 kilométerrel hosszabb. Mondta, mintha ez elegendő magyarázat lenne. Isten barma, csak hogy pár eurót megsporoljon az üzemanyagon, amit nyilván úgy is kifizetünk neki. A kényelmes és gyors stráda helyett válogatott porfészkeken fogunk keresztül döcögni. Pár euró a különbség, nem éri meg, tettem újabb kísérletet. Minden kilométer és minden euró számít, vigyorgott a pillantóban. Így fél órával hosszabb lesz, vagy talán egy órával is. Bukott ki belőlem, de de a megszorította a kezem, hogy hagyjam abba, végül is egy ketyós kocsijában ülünk. Dávid tízkor vár Csitáról. Odaérünk. Ráadásul a pályán vissza kéne fordulnom vágbeszterce felé, és az bal hoz, nevetett Andrej. Nem ragadt át ránk a jó kedve. Mi az egyik, én a másik oldalon bámultam kifelé. Egy darabig áldott csendben haladtunk. Már kezdtem reménykedni, hogy ez a így is marad. De kellett. Rajács fürdőbe értünk, közölte Andrej olyan hangon, mintha legalábbis a titanik szenzációs pusztulását jelentette volna be. Némán ültünk. Sejtettem, mi következik. Ezúttal nem is tévedtem. Súlyán vagyunk, pallérozta ismereteinket pár perccel később ki tanító úr. Esküszöm, hogy egyenként felkonferálta az összes a porfészket, ami csak az utunkba esett. Volt előlük elég. Facskó. Nitra fő, német próna, kis próna, nádasér sérseny. Az a keskeny kanyargós, gidres gödrös úton, szántóföldek erdők, dombok között. Azt kívántam, hogy legalább a lengés csillapítója törjön darabokra a mese autónak. Andrej, de tulajdonképpen mivel foglalkozol? Törte meg a csendet mia. Visszatartottam a élegzetem, mert Bezsászkihoz bármilyen kérdést intézni felért egy gránát kibiztosításából. – Programozok, hálózatokat kezelek, ilyesmi – bonta meg a vállát. – Elég rendesen hozhat a konyhára – bukott ki belőlem. – Ne, nem panaszkodhatok, de a kocsi a szüleimtől van, ha arra célzol. Szóval a baloldali aktivistánk anyagilag izmos családi háttérrel rendelkezik. A Facebookon lájkolgatja a mocskos kapitalisták ellen kapálózó vörös pártocskákat. De az benefér a világ képébe, hogy az ősei megdobják egy luxuskocsival. Már nyílt a szám, hogy beszóljak, de megelőzett. Trivigyén vagyunk, jelentette semleges hangon, de olyan ábrázattal, mintha újabb felbecsülhetetlen értékű információt osztott volna meg velünk. Kocka. Lehetetlen normálisan kommunikálni vele. Nemeskoztalány besztercsény, cserénye, oszlány, egyik faló a másik után, mindegyik narrációval. Miára pillantottam azon tűnődbe, vajon ő is bánja-e már, hogy ebbe belerángatott? Tudtuk, hogy Bezsászki félőrült, de felulmult a legvadabb várakozásainkat is. Pedig nem buta, sőt, kifejezetten izmos az íkuja, de nem tudom, találkoztam-e már nála idegesítőbb, közösségi létre alkalmatlanabb alakkal. Ha téged zárának össze vele egy szobába, perceken belül cefatokban lugnának az idegeit. És fél órán belül megfojtanád. Még akkor is, ha valami csoda folytán nem szólna egyetlen szót sem. Megőrjítene pusztán az arc kifejezésével, a viselkedésével, a kisugárzásával. Esküszöm, ő tehet róla, hogy hiszek a negatíva óra létezésében. És most figyele! szólalt meg, amikor az X. lukába értünk. Fogalmam sem volt, mit akarhat. Ugyanolyan falu volt, mint az összes többi, amin eddig keresztül kínlóttuk magunkat. Temető, templom, házok. Nagy mondta mondta diadalittasan. Valami rém lett ugyan, de akkorra már annyira leamortizálódtam, hogy különösebben nem hozott lázba. 1929. novemberében innen indult az erdőbe a Samsali nevű erdész, akit aztán soha többé nem láttak. Ez már a tribecs? csodálkozott Mia. Az északi lejtője. Erre felé végződik a tribecs vonulata, és kezdődik a madaras. Aranyos marótról majd többet látunk belőle. Hegyek eddig tényleg nem voltak, csak erdőborított a dombok minden irányban. Áthajtottunk a falun, és befúrtuk magunkat a fák közé. Nem állítom, hogy tökéletes egykedvűséggel ücsörögtem a kocsiban. Egyszerűen konkrét körvonalakat kapott a környezet, amit eddig csak a rejtélyes horror ból ismertem magába szippantott. A falu, ahonnan számsáli eltűnt, a tribes csúcsai és lejtői már nem csupán szavak voltak a monitoron vagy a papíron, hanem maga a kézzelfogható valóság. Keskeny út a hegyek között, alig látni valamit, kétoldalt sűrű lombú erdő. Az eleinte még felfelbukkonó emberlakta helyek gyorsan elmaradtak, mindent kitöltenek a bokrok és a sárguló lombó fák. Az úton szinte hümpölyög az avar, helyenként előbb egy-egy kiszáradt fűvű kis tisztás. De ezen kívül csak egyre magasabb fák, fatörzsek mindenütt, sűrűn egymás mellett. A kanyargós úton hamar elvesztem az irányérzékem, fogalmam sincs merre lehet éjszak. Ha Szamsáli erre indult, nem csoda, hogy átévedt. Hirtelen arra gondoltam, tudja-e egyáltalán ez az őrült ott a volánnál, hogy merre kell menni? Egyelőre úgy tűnt, hogy egyre jutunk a vatomba. Nem lepett volna meg, ha egyszer csak vége szakad az aszfaltnak. Piroskodasz szuperb egy ilyen erdő közepén. Ez már önmagában abszurd volt. A szűk tér azonban egyszerűen kitágult, tág közé értünk, feltűnt pár TS épület, meg egy falucska. Kicső, közölte Andrej. Micsoda isten hát a mögötti hely, gondoltam a meglepően csinos, rendezett települést fürkészve. Eszembe jutott a Hóvádor féle Innen tűnt el az a nyugdíjas, nem? kérdeztem. De? Igen, bólintott Andrej. Antonin Topil, 1979 és 80 fordulóján. Milyen messze van ide a legközelebbi település? Tudokolta Mia. hét e, 8 kilométer. Az erdőn keresztül. Kicsit összeszorult a gyomrom. Különös hely volt. Szépnek szép, de valahogy nyomasztó. Súlya volt a levegőnek. Hál' Istennek, alig negyed óra múlva kiértünk az erdős területről. Andrei még jelentette kis tapolcsányt, aztán végre feltűnt aranyos marót. A város látnivalói hidegen hagytak. Végig jobbra meredtünk menet közben, hogy ahol kilátás nyílik, megpillancsuk a tribecs tömbjét, Elég alacsonynak látszott, és mindenütt erdő borította. A gömbölydett halmok közül kinyúlt néhány hegyszerűség, de ezek sem tűntek magasabbnak, ezer méternél. A Trimes hegység hossza, mint egy harminc kilométer, egészen Nyitráig nyúlik, de viszonylag keskeny. Éjszak-déli irányban sehol sem haladja meg a 12-13 kilométert. Az a legszebb része, ahol az imént jártunk. Nyitra felé egyre keskenyedik, konferált tovább Andrej. Micsoda magas dombjai vannak? Szinte mindegyiken várhegy volt. A nagy liszec a legközelebbi, aztán a ploszka, utána várnak romjai. Végül pedig, legalábbis innen nézve, a zsibricai várhegy, éppen alsó csitár felett, ahova tartunk. Aranyos marót után nyugat felé vettük az irányt, a helybunulat mentén, széles szántóföldek között. Alsó csitár, ahol Dáviddal találkoznunk kellett, nyitra mellett fekszik. Gyönyörködtünk a tájban. Jártam már egyszer-kétszer erre elé, de nem tudtam, hogy a közelben húzódó hegység a hírhet tribecs. A távolból nézve kifejezetten idillinek tűnt a csípős delapos időben. Milyen is így érezhette, mert megfogta a kezem és közelebb húzódott. Csodálatos pillanat volt. Tudjátok, hol vagyunk? Vágta Gajra a csodálatos pillanatot André. Hogy hogy hol? A tribecs alatt? Eh, – Persze, – somolygottam vissza pillantóból. – De pontosabban? – Mezők, falvak, nincs itt semmi különös. Eh, – Már hogy ne lenne? – Feladom, sóhajtottam, hát ha hagy, de nem hagyott. – Hallottatok már a halál útjáról? – mondta fel a szemöldökét. – Én ugyan nem. És akarunk róla hallani? – berzenkedett Mia. – Ez szerintem érdekes. – ez a 65 65-ös út. Mielőtt megépült volna a pribine gyorsforgalmi, mindenki erre járt aranyos marót és nyitra között. Na és? Csak annyi, hogy ez egy rövid, jól belátható szakasz a szántóföldek között, és mégis egészen a közelmúltig az egész országban itt történt a legtöbb tragikus baleset minden évben. Akkor mire erre jövünk? pánikolt be Mia. Meg akartam mutatni folytatta Andrej, észre sem véve mi a felháborodását. Minden egyes évben több tucat baleset. Egy gyakorlatilag egyenes úton, ahol minden irányból jól látni. Folytattam némi kutatást, mert érdekelt. A 2001-es év volt a legrosszabb. Akkor 17-en haltak meg itt. Nem létezik hüledeztem. Valóban nem tűnt veszélyes vagy nehéz útszakasznak. Végtelen földek kerítések. Itt ott elhintve egy-egy kisebb fa vagy bokor, szinte sehol egy kanyar, nehezen belátható kereszteződés vagy elágazás. Pedig így van, googlikz rá otthon. A legrosszabb éves adat, mint mondtam, 17 halott, az átlag kb. 10. A tribina befejezése óta ez a szám visszaesett, mert már anig járnak erre. De még így is sok a baleset. És pont a tribecs mellett, jegyezte meg Mia. Hát ez az, Helyenként alig fél kilométerre fut az út a lábától. És kitaláljátok-e vajon, hogy az év melyik részében történik a legtöbb baleset? Csak egyet találhattok. Az elején és a végén próbálkoztam. November végé és március között. Nem szólt, csak jelentőség teljes mosolyjal bólintott. Hallgattunk, próbáltuk feldolgozni az elhangzottakat. Jó kis para. Miatt törte meg a csendet. Szóval ezért van ennyi kereszt, megemlék hely az út mentén. 5 kilométerenként egy halott az átlag, mármint évente. Ráadásul itt 70-es korlátozás van, sőt, helyenként 40 a maximum. A helyiek emlékmenetet szoktak tartani az áldozatok tiszteletére. Aranyosvarott polgármester asszonya pedig annak idején még éjség sztrájkolt is, hogy meggyorsítsa az eredges gyors forgalmi befejezését. Egyébként ő maga nevezte a médiában a halál a 65-öst. És pont a tribecs melletti szakasz? Dünnyögte ha érdekel, a netten bőségesen találtak elméleteket arról, hogy mi lehet itt a gond. A rendőrség szerint ezen a szakaszon nagyon gyakran lépik túl a megengedett sebességet, akár 130-al is repesztenek. A pszichotronikusok viszont azt mondják, rendkívül erősek errefelé a geopatogénzónák. Hát, döntsétek el. Minden esetre elolvastam néhány túlélő vallomását. Többen is arról számoltak be, hogy megzavarta valami a koncentrációjukat, és a kritikus pillanat előtt bizonytalanná, kábává váltak, lelassultak a reakcióik, elvesztették a tájékozódási képességüket vagy az uralmat a jármű felett. Szóval, fene tudja? Inkább az útra figyelj, mordultam rá. Épp egy méretes kereszt mellett hajtottunk el, Biztonságban elértük a tribecs legnyugatibb csücskét. Innen már csak a Zobor hegy látszott a magasadó toronyjal. Alatta terülel nyitra. A várost azonban kihagytuk, egyenesen a dombokat vettük célba. Egy faluba értünk, ahol szlovák és magyar feliratú tábla köszöntött minket. Üdvözöljük 900 éves községükben, Csitárban. Itt sok magyar él. Ne lepődjetek meg, hogy több magyar szót hallottok, mint szlovákot. Tájékoztatott Andrej. Valóban nem Szlovákiában éreztem magam. Zsolnán, ahonnan származom, az év nagy részében a hűvös idő a jellemző. Az éghajlatnak itt viszont jóval melegebbnek kell lennie, mert minden kertben szőlőkaró fedeztek a lugasok rendszereiként. néhány házat be is nőtt a szőlő. Ráadásul még így ősz végén is érezhetően barátságosabb volt a hőmérséklet mint éjszakon, mintha csak egy mediterrán országba járnék. Az épületek is szokatlanok voltak számomra, a házak homlózatán ilyen-olyan díszítő elemek és vallási motivumok, csupa szűz Mária, Jézus a kereszten, szentek, extázisban és hasonlók. Más vidék, más szokások, jegyezte meg Mia. Aprócska térre érkeztünk a falu közepén. Marmonk felszerelkezett család buzgolkodott valami kútszerűség körül. A tribencben sok melegvízű forrás van, magyarázta rögtön Andréi, Könnyen lehet, hogy ez vonzotta ide az embereket az ős és az ókorban. Szent és titokzatos dolognak tartották a héjvizeket. Gyakran körülöttük telepettek le. – És ez micsoda? – mutattam egy óriási női fejet ábrázoló szoborra a tér felső részén. – Na, azt nem tudom – vonta meg a vállát. – Valami új dolog, legutóbb még nem volt itt. Kiszálltunk, körülnéztünk. A kannákat töltögető családon kívül sehol egy lélek az egész faluban. A csendes víz csobogást csak egy madárkárogása törte meg. A fák alatt kis fiát parkolt. Nyílt az ajtója és kiszállt belőle Dávid. Benne legalább volt annyi tisztesség, hogy ne kocsiba jöjjön. Megfontolt léptekkel közeledett felénk, széles vállal neki feszült a hideg levegőnek. Hosszú kabátjában, hobó kalapjában úgy nézett ki, mint egy western hős. Nem volt különösebben elragadtatva, hogy lát minket. Na... Megjöttetek? kérdezte olyan hangon, mintha sajnálná. A legszívesebben valószínűleg visszaült volna a kocsijába, hogy hazamenjen, De ha már egy gyenge pillanatában vállalta, hogy a kísérünk lesz, állta a szavát. Megbizony, bólintott André, és odalépett hozzá egy készszorításra. Dávid csak alig láthatóan odabiczentett neki, többre nem méltatta. Ó, ez király lesz, örvendeztem magamban, és gyorsan bekapcsoltam a zsebembe készített diktafont. Az ott micsoda? Próbálkozott tovább a kapcsolat teremtéssel ki a hosszú hajú női óriás fejrebökve. Zssibric a szobra, ő a falu és a völgy védelmezője. A csitár feleti hegyet is így hívják. Felugorhatunk, ha van kedvetek. A hegyre képettem el. Úgy képzeltem, körülnézünk egy-két faluban, begyűjtünk valami érdekes anyagot, aztán mindenki húsz szépen haza. Hegymászással nem számoltam. Nem kell beszarni, tett helyre Dávid. A zsibrica alig több mint 600 méter. Egy laza kis séta. Én benne vagyok, jelentette ki Mia. Ragyogul mosolyt vetett rám, Kár élvezte a savanyú pofámat. Oké, okay, csatlakozott Andrei. is. Végül is tő akartatok valami érdekeset látni, vigyorodott el Kercsel. És mi érdekeset fogunk látni, piszkálódott Andrej, még nem jártam a zsibricán. Azt mondta ismered a tribecset. Ja, inkább csak a keleti részt. Ja, egy újabb szakértő, legyinted Dávid. Na, indulás, mutatok valamit, hogy aztán fantáziálhassatok tovább. Többet nem árult el, csak kilépett a hegy felé. Néhány családi házat magunk mögött hagyva egy nyaraló vezetszerűségbe értünk a falu felett. Nekem már ez is durván meredek volt. A többiek viszont könnyedén léptek, ezért visszafogtam magam, és nem szóltam semmit. Sűrű erdőbe jutottunk, de ez sem olyan volt, mint amit Zsolna környékén megszóltam. Éjszakon a fenyő jellemző. Itt viszont lomblevelű fák és magas bokrok vettek körül. Talpunk alatt ropogott az avar, a fák között régásárult a fű. Az ősz rothadás és bomlás szaga vegyült. A fákra festett turista jelzések alapján úgy láttam, a kék úton haladunk. Az ösvény egyre szűkült, hamarosan már csak lébasorban tudtunk lépdelni. Andrej megelőzött és befurakodott elém, úgyhogy a tisztest negyedik helyre szorultam. Mit a francot csinálsz? fújtattam. E, nem akarok utolsó lenni. Miért? akadékoskodtam. Ha majd visszahallja a kis csicska a hülyeségeit a neten, talán meggondolja majd, hogy valaha az életben beszóljon -e még bárkinek is, megkeserítsen mások életét. Az utolsók tűnnek el a leggyakrabban. Ezt a fasságot azonnal hagyd abba, förmet rá Dávid. Nem fasság, de szírja a kutatásai alapján, statisztikai tény, számos ilyen eset van, jó pár rá emlékszem is. Ott van például Paul Lometre, aki 2012-ben egy hegyi maratonról tűnt el, Szivárdban. Utolsónak ért a csúcsra, a szervezőknek azt mondta, jól érzi magát, és indult is vissza. Megérkezni viszont máig nem érkezett meg, útközben nyoma veszett. De említhetném akár Ronald Olmot, vagy éppen Eric Lewis-t, a Reiner hegyen. Mellesleg az egy elég horrorisztikus sztori. Mert hogy? Éh, nem emlékszem pontosan minden részletre, de alaposan dokumentált esetről van szó. Kiguglizhatod, ha érdekel. Nem olyan régen történt, talán 2010-ben, Louis tapasztalt hegymászó volt, két barátjával a Reinerre indult. Simán ment minden, az utolsó szakaszon kötelet használtak, de ez sem járt különösebb nehézséggel. A két barát felért a csúcsra, az utolsóként mászó louis azonban hiába várták. Kiabáltak neki, de nem érkezett válasz, úgyhogy visszamentek érte. A karabinere ott figyegett a kötélen, de a fickó nem volt sehol. Hiába keresték nagy erőkkel, soha nem került elő. Az új információ birtokában rögtön jóval felszabadultabban lépdeltem a sor végén. A biztonság kedvéért alaposan körülnéztem, hogy nem ólálkodik-e körülöttem valami démon, vagy nem üldöze dimenzió kapu. Kedvem lett volna Bezsánszkét belökni a baszódba. Van még a tarsolyodban valamilyen érdekes statisztika? Érdeklődtem. Andrej persze nem érzékelte a szarkazmust. Készséggel folytatta. Persze! Az eltörések leggyakoribb időpontja délután négy óra környéke. Az eltűntek közül feltűnően sokan viseltek élénk színű öltözéket, és közvetlenül a komolyabb időváltozások előtt is megúlik az esetek száma. Amúgy a szamsáli eset is ilyen, sűrű habazás kezdődött nem sokkal azután, hogy elindult. Útközben is ilyen baromságokkal boldogított, érdeklődött kertse. Bársze, sógajtottam. Hozta a formáját. Nem törődtem vele, hogy ezt André is hallja. A felvételen vicces lesz, gondoltam. Jó, hogy mondjátok, még szét kell dobnunk az üzemanyag költséget, folyt bele a társalgásba az érintet. Van egy kiváló applikációm, az centre pontosan kiszámítja, hogy ki mennyivel száll be. Ezután már mind némán lépdeltünk, takarékoskodva a levegőnkkel, mert az ösvény egyre meredekebbé vált. Húsz percet gyalogolhattunk, dőlt rólam a veríték, a vizes palaszkom jó harmadát kiittam már. – Közeledünk? – puhatolóztam. – Mi a megvető pillantása volt a jutalmam? – Dávid pedig megnyugtatott, hogy még a harmadát sem tettük meg az útnak. – De hamarosan mutatok valamit, – bíztatott. – Összeszorítottam a fogam, és tovább rakosgattam egymás elé egyre nehezedő lábaimat. Néhány perccel később azonban csak ugyan olyasmit láttam, amit soha azelőtt. És azóta sem. Vészszintes szakaszhoz értünk. Természetes plató nyúlt az ösvény felé, Keskeny kitaposott utacska vezetett fel hozzá a bokrok között, ami mellett valami, nem is tudom, hogy nevezzem, valami totemoszlopféleség állt, legalábbis nekem az indián totemoszlopokat juttatta eszembe. Földbeállított karó, kis fémkerékkel, rengeteg szöggel, szentképpel és elszáradt virágcsokorral díszítve. Beszarás, dörmögtem. Ez még semmi. Gyertek, szólt Dávid és elindult a plató felé. Felkapaszkodtunk, és leesett az állunk. A vékony törzső körül övezett tisztáson számos hasonló, da nagyobb alkotását. A keresztény szimbolika ellenére ősi pogány bálványoszlopokra emlékeztettek. Régelszáradt virágokkal borított nagy kereszt, rajta levert fejük Krisztus szoglocska. Ott rombolét emlékeztető két méter körüli égnek meredő rönkök, keresztben rájuk szegelt lécekkel. Közelebbről megvizsgálva látszott, hogy ezekre eredetileg szent képeket és lefóliázott vallásos jeleneteket erősítettek. Most már csak foszlányok lifektek rajtuk. Kifakul színes szalagok társaságában hintáztatta őket finoman a szellő. A kegyhely, vagy minek is nevezzem, hosszúkás volt. Két oldalt álltak az említett totemek, az oltárhelyén viszont egy óriási, 3-4 méteres törzságaskodott, és ennek volt a legvadabb a díszítése. Nehéz leírni. Drótok csüntek róla, hímes tojásra hajazó díszekkel, a vízszintesen rászegelt lécegen pedig böhöm-koszorú parádésztak, részben régi virágok virágából, részben művirágból. Körbepillantottam, és számolni kezdtem. Nagyjából tizenöt szálfa ott a földbe plus plusz néhány faszerkezet. Csak úgy az erdő közepén egy pár közeli fa ágaira is kerestek Jézus és Mária szobrok, megviselt szentképeket hordozó táblák voltak rászegelve. Elhagyatott és elhanyagolt helynek tűnt, de néhány olyan képről, amit még nem fedett koszréteg, az kéták vallási vagy vértanúi extázisban izzó szemei merettek ránk. Nem szívesen mondom ki, mert szafatokra fognak szedni a felháborodott olvasók, hogy plagizálsz, de konkrétan az jutott eszembe, hogy íhíj, ez a szlovák Blervics. Pontosan úgy éreztem magam, mint az a három jelak a filmben, amikor összekötözett gajakra, kőhalmokra és fákra függesztett egyéb nyalánkságokra bukkannak az erdőben. Mi a szar ez? Nyögtem ki. Engem is érdekelne. Kontrázott Andréj, arcán őszinte elképedés és gyermeki öröm. Mia a tisztás széléről bizalmatlanul méregette a kulisszákat. Egy Egy szent hely. Mosolygott Dávid. Én inkább démoninak mondanám, ellenkeztem. A 19. század közepe táján egy öreg asszony látta itt ücsörögni az élő Krisztust, de lehet, hogy Szűz Mária jelent meg neki. A helyberiek mindent megtettek annak érdekében, hogy az esetet egyházilag is kivizsgálják. Még az Eszter is járt itt. Végül aztán nem sikerült hivatalosan bizonyítani a jelenést, nem született hát új zarándokhely. A környékbeliek azonban a legutóbbi időkig mégis annak tekintették. Ennél többet nem tudok. Annyira nem érdekelt, hogy utána járjak. Miához fordultam. Elég para. Mi? Mit tudom én? Dorongok a földbe állítva. De elárulta a kimért arc kifejezése. Minden rezdülését ismerem. Ha ő ennyire távgyalagosnak szeretne tűnni, akkor biztos, hogy valami nagyon megérintette. Ez a bizarr vallási fétisekkel teli... Kietlen hely az erdő mélyén próbára tette az idegeit. De nem csoda, hiszen én sem voltam valami acélos állapotban. Andrei viszont szinte tapsikolt örömében, Gondosan lefotolta az összes totemet. Nem szóltunk semmit, de ette mindenki a kefét rendesen. Inkább húztunk volna már onnan. Mi át meg engem a hely. Dávid pedig indulni akar tovább a zsibricára. Ráadásul meg, -meg a bűz, mert korhattak, rothattak a szürreális tárlat alapanyagai. Bezsánszki viszont túl örömöket élt tehát minden más megszűnt számára létezni. Hiában oszogattuk, meg sem hallotta. Végre aztán csak tovább indultunk. Megkérnyebbültem, amikor visszatértünk az ösvényre, de nem tartott sokáig az érzés. Gondolom, több ilyen plató is akad erre felé. Fordultam az egy hasonló, gyanús hely felé bökve az ösvény közelében. Van vagy öt. Jobbra is, balra is. Egészen a gerincig. És a többi nincsenek kerestek. Hát ez az. Nincsenek. Itt van neked egy helyi rejté, csak éppen ez valódi. Nem olyasmi, ami után tikoslattok. Hogyhogy rejté, nem értem. Ezek a platók emberi alkotásnak tűnnek, és nagyjából szabályos távolságban követik egymást. A hivatalos álláspont szerint viszont természetes képződmények. Sosem találtok rajtuk település nyomokat, cserepeket vagy ilyesmit. Egyáltalán semmit. Akkor mire szolgálhattak? Hát ez benne a rejtély. Nem messze innen, a Gáborka forrásnál, a változatosság kedvéért szintén van egy plató ahol még ma is találni cserepeket a nausici kultúrából, a Broszkorból. A régészek szerint elképzelhető, hogy ókori település volt ott. De előbb érjünk fel a csúcsra, majd ott folytatom. Nem ellenkeztem, alig kaptam a levegőt a meredek kaptatón, csak annak tudtam örülni, hogy a jelek szerint Andrei Kondia még az enyémnél is vacakabb volt. Ha meg kellett állnom, hogy szuszadjak egyet, Elgyönyörködtem benne, ahogyan erősen lemaradva ziháva küszködik felfelé, és nyugtalanul forgatja a fejét. – Utolsó a sorban! – kiáltottam neki, hogy mozgásra sarkaljam. Integetett és síralmas állapotában, izzadtan, sápattan ziháva, még egy idióta vigyorra is telt tőle. Nagy nehezen felvergődtünk a gerincre, ömlött rólam a víz, és amikor megláttam, hogy a zsibrica csúcsig még egy kegyetlen emelkedő vár ránk, Kis sarkon fordultam. Csak azt tartott vissza, hogy egymagamban kellett volna visszakullognom. A többiek ugyanis sokkal elszántabbnak tűntek. Még a félholt Bezsánszki is. Dávid szinte nem is lihegett. Mia meg lazán tartotta vele a lépést. Hasznosnak bizonyult a rendszeres futás és túrázás. Én meg ott voltam balfasznak. Sárgára szárad fű borította a réten át. Alacsony bókrokot kerülgettünk, amilyeneket az éjszaki hegyekben sosem láttam. Az angol lápvidék növényzetét képzeltem ilyennek, ahol a sátán kutyája játszódik. A rét után pedig még fel kellett kapaszkodnunk a csúcsra. Ránézésre jó 160 méteres leküzdése várt ránk. Mielőtt még a fák eltakarták volna a kilátást, alaposan körülnéztünk. A tribecs és a zobor erdőborított a lankái lágyan hajoltak bele a mezőkbe. Elláttunk egészen a zoborig és nyit ráig. Körben a horizontig futott a síkság, magával ragadó látvány volt. Na, részben ezért rángattalak fel ide tideket, szólalt meg Kercsel. Mármint miért? Értetlenkedett Mia. Mert így a saját szemedekkel láthatjátok, hogy itt tévedni. Akár merre indulsz lefelé, előbb-utóbb lakott helyre érsz. Lehet benne valami, Látta be Andrei. Te vak vagy, förmet rá Dávid. Mi az, hogy lehet benne valami? Itt akkor sem tévedsz el, ha nagyon akarsz. Az erdős részeken persze nincs ilyen kilátás, ott nehezebb tájékozódni, de ez nem számít. Tök mindegy merre mész, idővel mindenképpen leérsz a civilizációba, mert a tribecs ék alakú. Állítólag van olyan szokás, hogy az öregek a hegyekbe járnak meghalni. Mennek, amíg erejükből telik, aztán leülnek egy fatövébe, és kilehelik a lelküket a kimerültségtől vagy az éjségtől, forróságtól, hidegtől, vetette fel Mia. Nem is volt rossz elgondolás, némelyik eltűnésre magyarázatot adott volna.